Намотують на деку. Старий скрипаль оглядає публіку, Котра галасує та жує, І починає грати «Подмосковний вечора». У його капелюх летять шекелі. Дурдом. Коли я повернусь, Мене питатимуть про враження. Я буду щось говорити, Можливо, підглядаючи в ці недбалі записи. Я буду говорити, І посміхатися, І розповідати щось таке, Ну, щось таке, про те, чого у нас немає. Але хіба я можу сказати, що світ малий і скрізь однаковий? І що мене більше нічого не дивує? Свої музеї, храми, лабіринти я давно вже побудувала у собі. Самотня і вільна вирушаю до Відня. Майже вірш. Звідти до Вашингтона. На перекладання ізраїльської валізи у мене було пару годин, і знову таксі до аеропорту. Найсмішніше, що таксист той самий, що віз мене минулого разу, і грайливо питав, чи далеко я зібралася. Тепер він дивився на мене круглими очима і здивовано мовчав. Чому я увесь час чекаю на чудеса? Мій сусід у літаку питає англійською. Ви звідти? Так, кажу я. Візьміть. Мені вже не потрібно, а вам знадобиться, каже він і сором'язливо простягає мені двісті гривень. Для нього це вже папір. Зізнаюсь, для мене також гроші це взагалі папір. Я взяла, він подякував. Я теж завжди дякую за те, що у мене щось беруть. Такий парадокс. Звідня, пересідаю на літак до Вашингтона. Літаки прямують на зліт по черзі, один за одним. Повзуть, як величезні жуки. Починає накрапати дощ на ілюмінаторі лясні краплі. Я засинаю до злету. У неділю – вільний день. Всі зустрічі, чи, ліпше сказати, партії, почнуться з понеділка. Мої картини добре продаються тут. Попри це я почуваюся незатишно. Вашингтон – досить одноманітне місто. Скільки не ходи, скрізь одне й те ж. Суворі білдинги, схожі одне на одне, мов яйця, порожнє тільки музейний проспект мов переповнений туристами. Сьогодні день пам'яті полеглих у В'єтнамській війні. На честь цього щорічний парад байкерів, вони оглядні опасисті похилого віку, пчать вулицями на мотоциклах без глушників. Посаду кожного примостилися такі ж сиві й огрядні дружини в банданах і шкірянках. Уявляю, які вони були в молодості, коли чекали звійни своїх бойфрендів. Мабуть, виглядали як подруга Фореста Гампа, джинси, смугасті футболки, виленілі сарафани, довге розпущене волосся, пакетик марихуани в кишені. Я не знаю, про що писати. Почуваюся по-вальяцьки. Мені час здається, що я обманюю людей вигадую для них реальність, до якої вони не пристосовані. Я збираю враження. Я вдаю, що збираю враження. Насправді мені дуже хочеться вареної картоплі з оселедцем. Міняю літаки двічі на тиждень, живу в повітрі, три штати позаду, три штати, і до мого обличчя вже назавжди приклеєна маска із пленівською посмішкою. Записуючи ці рядки, я сиджу на березі Тихого океану, у ля районі мільйонерів у Сан-Дієго. Довгі хвилі вимивають мої ноги, за скелею бавляться морські котики, їхні лискучі тіла з-під прозорої синьою води виглядають тривожно і зловісно. Дивні створіння, якщо замислитись. На гребенях хвиль гарцюють серфінгісти у такій самій лискучо-чорній шкірі, водонепроникних в костюмах. За моєю спиною квітуче містечко, в'їзд до якого укороняють поліцейські з суворими обличчями. Але мені вони посміхаються приязною черговою посмішкою. Я своя. Більше того, я гість жінки, будинок якої тут вважається найкращим. На подвір'ї старовинний фонтан – привезений з Італії, а в хаті меблі Лідовіка XVI, мармурові плити, скаррари, скульптури з Греції. А господарка, донька мого земляка, котрий потрапив сюди, до Каліфорнії, під час Другої світової. Якби не я, вона б ніколи не дізналася, що її тато працював чоботарем. Пані Макдін не знає мови, якою написана трудова книжка її батька. Готована 1920 роком. Вона зберігає її, як сімейну реліквію. Пані має бізнес. П'ять крамниць модного одягу в Нью-Йорку, ними керує її донька, а тридцятирічний син – люба пізня дитина. І ще не визначився, пані бідкається, що нині він мандрує Монголією і просить мене залишити свою адресу.